Si no, tenen cap opció. no marxeu encara que avui ens visita el Doncast, el club de la mitjanit. Doncast, bona nit! Bona nit, Sadie, tal, com esteu? Deus estar content per Abde, oi? tots molt d'Abde i, i el tenim, sense suplent, per a les semifinals del Mundial amb Marroc. Sí, eh, és un jugador que bé, és un jugador molt de carrer, és un jugador que ens agrada molt és un jugador molt de plaça, molt de potrero com si, fos, eh, com si estiguéssim a l'Argentina és un jugador que eh, hi tinc moltes esperances, tot i que té molta pressió i si vols ja ho, ho, ho anem parlant ara mm -hmm. Amb qui vas més a, a, en el que queda de Mundial? Amb, amb, amb el Marroc per Abde amb l'Argentina per Messi, que és el teu jugador per directe segurament Sí, però segurament a casa, si no vaig a Argentina ho tinc, ho tinc pelut, perquè la meva dona és Argentina i no. per tant, doncs, sí o sí he d'anar a Argentina al cor el tinc a Argentina i el cap el tinc a França, perquè no crec, que, no crec que Marroc pugui donar la sorpresa. O sigui, veus a França superant el Marroc i l'Argentina a Croàcia, la final que més o menys hem vist tots, i, sí. i per guanyar el Mundial aquí veus doncs ja et dic, sembla que França és la més potent de, de totes però tant de bo, tant de bo Messi pugui, pugui enlairar la, la Copa del Món Tornem a Abde, doncs, que està jugant saït a l'Ossassuna aquesta temporada encara és jugador del Barça, i estan anant prou bé a Pamplona eh, al final va acabar l'Ossassuna però va tenir una àmplia eh, llista de clubs que el volien l'estiu passat Exactament, doncs a més de l'Osasuna doncs hauria d'afegiria l'Athletic, el Villarreal, el Girona, el Valladolid, el Betis i el Cádiz. I a més una, una oferta de darrera hora de de l'Stuttgart. Eh, i que segurament doncs ara, quan acabi aquè, aquesta temporada, el ventall s'anirà doncs, ampliant, tant a la Bundesliga com a la Premier. He comptat 8 clubs interessats per Abde. Ens consta eh, que, que tots aquests clubs van preguntar al Barça per si eh, podien aconseguir la seva sessió. Per Pel futur d'Abde, quina informació tens? Creus que pot tornar al primer equip del Barça? A Xavi li agrada? No li agrada prou com per, si arriba una bona oferta, eh, eh, aconseguir que, que es quedi la temporada vinent al primer equip del Barça com, com ho veus? Quina informació tens? Doncs el que maneguem molts és no? que a Xavi li encanta, el que passa, i a més és en vida extra, per tant pot jugar a qualsevol eh, posició de l'atac, però sí que és veritat doncs, que evidentment eh, pot, pot ser un jugador que, que, si, que serveixi amb els 200 milions de clàusula que té doncs per, per trobar-li una sortida. Eh, és un jugador que me'n recorda molt a Pinedita de l'Extremadura, a Seba de Faragoza, Carritos del Sevilla, a Onésimo del Barça, o al mateix Moja, no? que va passar pels 3 de... Uh, els tres grans de, de, de Catalunya no? uh, jo crec que al final sortirà, sortirà malauradament perquè és un jugador revulsiu que hauria d'acceptar el seu rol per quedar-se al Barça Gràcies Donques, fins la setmana vinent Una abraçada, saludos cordiales uh, no...